Погоджуюсь і не влаштовую торг, Бо знаю, що тут відкупитись не вдасться. Я маю один переддолий борг. Це борг за щастя, він платиться щастям.